Să microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul 2C059, constituit dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra epistolei lui Pavel către Corinteni, capitolul 10 cu versetul 5. Mai înainte de aceasta însă, haideți să mai parcurgem un episod din lucrarea Cristinei Roy în mâna tare a lui Isus. Episodul lecției precedente s-a încheiat cu un dialog dintre Diuro, lui Mihai și Mihai, prin care căuta să îl convingă pe Mihai, adevărata cale a credinței pe care Mihai mărturisea că a căpătat-o, în relație cu căsătoria pe care o săvârșise cu Olga cu șase ani în urmă. Astăzi povestitoarea cărții ne aduce în față pe Olga cu luptele care se dădeau și în inima ei în felul următor. O frumoasă noapte de vară se lăsă peste cotul Dunării. Stelele se oglindeau în valurile mare lui Fluviu, care zorea liber spre Marea Neagră. Pe mal, sub copaci cu frunziș bogat, se plimba încolo și încoace o tânără femeie. Se vedea că uitase complet de ceea ce se întâmpla în jurul ei. Pe fața ei era zugrăvită o luptă violentă, care nu se potolea, căci victoria nu apărea de nicăieri. Oare ce se petrecea în tânăra inimă tulburată? Doamne Iisuse, strigă ea în cele din urmă, își împreună mâinile și le apăsă pe pieptul care se agita furtunos. Dem lumină, ah, dă lumină! Ea se așeză pe o lespede care domina fluviul și privi la valurile care străluceau în lumina argintie a lunii. Până aici mi-am văzut atât de limpede calea. Continuă ea să se roage cu voce joasă și acum totul îmi apare așa de întunecat. Nu știu unde începe datoria mea și unde se termină. O, demn lumină! La picioarele ei susurau valurile de partea cealaltă a malului, foșneau copacii pădurii încoace și încolo. Era ca și cum i-ar fi cântat, aici pe pământ sunt călător, și călătoria mea nu e lungă. O, de-aș putea ajunge pe acele înălțimi, Unde fâlfâie etern palmierii păcii, Unde soarele de-a strălucește, O, cât de mult tânjesc să fiu acolo, Sunt un pribeag în țări străine, Inima mi tristă, duhul mi legat, În țara unde merg eu, mântuitorul meu este lumina, Atunci nu vor mai fi necazuri, Atunci nu va mai fi nici moarte. Ah! Sunt clipe în care inimii îi se pare că numai moartea ar putea aduce izbăvire și eliberare. Trecuseră ani de zile pe care ea îi petrecuse în muncă plină de zel și de studiu serios. Fuseseră ani lungi și totuși trecuseră ca un vis. Asemenea unei flori veștejite, inima singuratică se deschise la roa apei vii și la lumina soarelui etern. O mare fericire, așa cum aduce cu sine primirea lui Hristos, îi transfigurase viața cu o lumină trandafirie și sufletul învățase să ierte. Olga Hodorici uitase că soțul ei îi făcuse o asemenea rușine încât plecase și o lăsase neștiință și neajutorare de plină. Când se uita înapoi în trecut, trebuia să-i dea dreptate, i fusese așa cum o descrisese el. Numai Domnul Isus și cei în a căror inimă locuia dragostea sa, o ridicasere și o făcuseră un membru folositor al societății omenești. Ei bine, Olga crezuse că totul era de mult iertat și uitat. Și acum? O, oh, ea știa că rana nu era totuși vindecată. Reînviară amintiri vechi, ieșire din mormânt clipe îngrozitoare, îi se părea ca ieri că era dus acasă de la mormântul mamei ei cu inima plină de jale și singurătate. Apoi venise speranța că îi se dădea orfanei un cămin și inima ei se împluse de vise tinerești și de castele în Spania. O, cum își mai propusese să le slujească toată viața celor din familia Hodolici și să le răsplătească dragostea cu care voiau să o primească în familiile lor. Iar când îl văzuse pentru prima dată pe Mihai, cât de tare îi bătuse inima. Frumosul tânăr îi întrecea toate închipuirile și idealurile de fată. Și apoi, dezamăgirea aceea îngrozitoare. Ah, ce groazne ce erau aceste amintiri! Sentimente pe care și le înnăbușise ani de zile, ieșirea acum la suprafață. Acest bărbat care apăruse astăzi înaintea ei îi era complet străin. Nici o urmă de simpatie nu-i lega inima de-a lui. Da, străin, străin ca vreunul din pacienții care stăteau acolo în spital și aveau nevoie de ajutorul ei. O Odinioară, poate din dorința de a scuza nepotul, Tiki îi dezvăruia enigma rămasă nerezolvată până atunci, motivul pentru care Mihai încuvințase căsătoria cu ea. Pentru o clipă, îl pusese într-o lumină mai favorabilă, întrucât el fusese gata să se sacrifice pe sine ca să-și ajute tatăl. Dar când medită asupra acestui lucru, își dăduse seama cu durere că el voia să ofere în loc de pâine, după care tânja ea, o piatră în loc de dragostea unei rude, o bucată de aur. Hotărârea ei era fermă, ba chiar irevocabilă să nu primească niciodată miile acelea din cauza cărora își părăsise el patria. Erau banii lui și ea nu avea nevoie de ei. Dacă sacrificiul lui liniștise conștiința nefericitului său unchi, el avusese valabilitate doar pentru ora aceea. Mai târziu, nu. Când aflase de la unchiul ei că Mihai se gândește să se întoarcă, își dăduse o stenea ca să aranjeze totul în castelul Hodolici în așa fel, încât să nu mai fie nevoită să-i calce pragul. Ca farmacista a spitalului nu avea de fapt niciun salariu, dar nici nu avea nevoie de el. Era mulțumită dacă avea îmbrăcăminte și hrană. În afară de aceasta, în ultimii doi ani îi se făcuse accesibilă o mică sursă de venit. Se pricepea de binune să facă marmeladă și sucuri de fructe pentru iarnă. Bucătăria sa casei îi trimisese adresele câtorva firme care îi cumpărară produsele. Unchiul tichi nu se opusese la lucrul acesta. Astfel i-aș acoperea cheltuielile pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. Da, și încă mai și rămânea ceva și pentru călătorii. De când aflase ce fel de capital era acela de la care luase până atunci dobânzile, nu mai luase nimic de la Hodorici, niciun ban. Numai un Tiki știa că dobânda destinată ei era întrebuințată pentru reparații în casă și grădină și pentru acoperirea cheltuielilor de administrare. El o lăsă în voia ei și astfel, prin eforturi unite, făcuseră posibilă întoarcerea lui Mihai și să moșia la o asemenea înflorire încât stânea invidia și admirația vecinilor. Prin șederea lui de șase ani în străinătate nu pierduse nimic, și se întoarse înapoi cu experiență bogată. Iar dacă banii erau așa de prețioși pentru el, încât se-i gândea să-i plătească cu ei olga pentru ceea ce dusese lipsă lângă el, se putea bucura de asta. Așa meditase Olga din când în când. De câte ori trecuse prin minte că ea, ca soție a lui, trebuie să se întoarcă la el, alungase acest gând ca ceva imposibil, ceva groaznic. El voia să trăiască pentru bani, ea voia să trăiască pentru Hristos. Ei îi era străin, iar ea îi era lui respingătoare. Ei nu avusese niciodată relații ca între un bărbat și o femeie. El putea ușor desface legătura aceea exterioară care luase naștere în mod nedrept. El era bogatul și frumosul hodolici și putea să aleagă dintr-o sută de femei. Ia, voia bucuros să se mulțumească cu însărcinarea pe care i-o dăduse domnul. Așa se gândea mai înainte, dar acum? Ah, libertate tânjită, unde-i dispărut? Mihai se întoarse, dar nu vechiul Mihai care iubea lumea și era străin de Dumnezeu. Nu, ci, după cum zicea el, trecuse de partea lui Hristos. Iar un divorț între niște copii lui Dumnezeu, lucrul acesta aducea rușine și pată numelui lui Hristos. O viață despărțită putea să scandalizeze unele suflete aici în Ungaria de Sud, unde așa multe femei nu trăiau cu bărbații lor. Iar să trăiască împreună? Nu, lucrul acesta era imposibil. Nu, nu pot să fiu a lui Doamne, niciodată, Tu știi că nu pot. Căpșorelul ei căzu pe piept, și uvițele blonde îi acopereau fața palidă. Vorbind despre nașterea unui copil pe lume, facem observația că el nu poate trăi în lumea aceasta decât după ce s-a întrerupt legătura lui cu pântecele mamei care l-a adus până aici pe lume. Iar această întrerupere se face printr-un proces dureros de tăiere a cordonului ombilical sau, cum se zice pe la țară, să-i taie buricul. Vorbind despre nașterea pe spiritual, nașterea unui credincios care intră într-un mediu nou de viață, în mediul Hristos, lucrurile stau la fel cu o deosebire majoră. În timp ce în cazul nașterii biologice această întrerupere cu mediul de viață trecut se face dintr-o dată prin tăierea cordonului ombilical și cu asta s-a isprăvit, pe tărâm duhovnicesc despărțirea aceasta este un proces care durează o viață întreagă. Desigur, comparațiile merg împreună până la un anumit punct mai sensibil – în principiu însă trebuie să atragem atenția asupra faptului că mântuirea pe care am căpătat-o prin Domnul Hristos, de drept înaintea lui Dumnezeu, este apoi pusă în brațele noastre, dacă pot să zic așa, după cum spune la Filipeni, capitolul 2 cu versetul 12, duceți-vă mântuirea voastră până la capăt. Este deci o mântuire pe care ne-o aduce Dumnezeu prin aducerea într-un mediu nou de viață în Hristos. Aceasta e câștigul jertfei de la cruce căci fără aceasta n-am fi putut fi aduși aici după care urmează o mântuire în tot restul vieții care e de datoria noastră. Aici intră în discuție aportul nostru în sensul că Făcând caz permanent de mântuirea lucrată de Hristos, noi putem și trebuie, suntem chemați, este datoria noastră, să ne deslipim rând pe rând de toate apucăturile și manifestările firii noastre vechi, din care am fost aduși în creația cea nouă, cum scrie la 2 Corinteni 5.17. Deci, după ce Dumnezeu ne-a născut din nou prin Hristos și ne-a făcut oameni noi copii ai lui Dumnezeu, urmează ca noi, în tot restul vieții pe care o avem de parcurs pe pământ, să lucrăm la despărțirea noastră de tot ceea ce este vechi, în Constituția, în viețile noastre, atât în învățătura noastră, în gândirile, în gândirea noastră, în planurile pe care le facem, în vorbirea și în umblarea noastră. Duhul Sfânt va veni de fiecare dată, când va găsi că este cazul, și ne va indica un fel de manifestare a firii noastre vechi și ne va spune acesta e felul tău vechi de a trăi, acum ești un om nou în Hristos și în Hristos nu se cuvine, nu are loc acest comportament care ține de firea veche, este acum rândul tău să te pocăiești, să te smerești și să te lepezi, să te lași de aceste manifestări ale firii tale vechi. Ei bine, dacă la copilul în nașterea biologică, se face întreruperea cordonului umbilical o singură dată. Pe tărâm spiritual acest proces are loc în tot parcursul vieții și este o lucrare a Duhului Sfânt, dar care se face în mod conștient și voluntar cu aportul credinciosului. Și după cum tăierea cordonului umbilical se face cu durere și aceste despărțiri de firea noastră veche se fac toate cu multă durere. Aici am vrut să ajung cu explicațiile. Vedem în viața fetei acesteia cât de greu îi era să renunțe la filozofia vieții ei de mai dinainte, la fel ca și Mihai la rândul lui. Fiind creștini, ei au devenit conștienți că nu se mai poate să-și aplice vieților principiile în care au fost crescuți Deoarece fiind făpturi noi în Hristos, au un cu totul alt regim de viață, așa de diferit, după cum este diferită lumea aceasta față de pântecele mamei din care a venit copilul la lumina zilei. Am vrut să fac această observație pentru a înțelege că este foarte greu, nu este lucru ușor. Numai cine nu s-a confruntat cu această realitate, numai cine nu are mântuirea de drept și nu vrea să-și o lucreze pe cea de fapt, nu poate înțelege prin ce lupte grele trecea Olga acum și la rândul lui trece și Mihai, ca în final, eliberați fiind de tot ceea ce aparținea firii vechi din care au venit, să poată trăi liberi în Hristos, după cum, prin paralelism, un copil nou născut, vorbind iarăși pe plan biologic, poate trăi bucuros, în atmosfera pământească, numai după ce, cu durere, i s-a întrerupt relația cu pântecele mamei din care a venit, oricât de bine ar fi trăit el acolo. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm ca, ascultând acest mesaj, să determin pe toți cei ce nu s-au născut din nou, prin Domnul Isus Hristos, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, să facă lucrul acesta. Iar noi care am fost trecuți deja prin stadiul acesta și suntem oameni noi în Hristos, ajută-ne ca ori de câte ori ne arăți o manifestare care aparține de felul nostru vechi de a trăi al lumii acestea a lui Satan, ori de câte ori ne arăți să fim gata să plătim prețul dureros care ni se cere, pentru că numai în felul acesta ne putem bucura de tot ceea ce ne-ai dat în Domnul Isus Hristos. Amin. As I bid you Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 5 de la 2 Corinteni, capitolul 10, care astfel glăsuiește. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. În marea luptă pe care o duce satana împotriva omului ca să-l abată de la adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu, își îndreaptă puterile spre mintea omului ca să-i strice și să-i schimbe calea. În mintea omului ridică satana toate întăriturile lui și de aici dă el cele mai puternice atacuri pentru câștigarea bătăliei. Căci de hotărârile minții atârnă și simțirile omului și acțiunile lucrările lui. Ori de câte ori este vorba despre inimă în Sfânta Scriptură, se înțelege mintea omului unită cu sentimentele cu simțirile lui. Mintea este sediul sau tribunalul vieții omului unde se judecă totul și se iau hotărâri. Fără acest tribunal, toate celelalte părți ale omului sunt sortite morții. Și Dumnezeu, dar și satana caută să câștige mintea omului. Satana, prin păcat, strică sau îmbolnăvește mintea pentru ca omul să nu mai poată cunoaște calea adevărului. Necunoscând această cale, el este sortit pieii. Orice păcat îmbolnăvește mintea. Dumnezeu vrea să vindece mintea omului prin izbăvirea lui de suputerea păcatului și cu o minte sănătoasă apoi să cunoască adevărul care îi poate da mântuirea și fericirea veșnică. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. În mintea oricărui om, chiar a celui mai credincios și mai sfânt, se pot ridica gânduri rele potrivnice lui Dumnezeu. Deci, mare grijă asupra gândurilor. Sfântul Apostol Pavel, cunoscând marea însemnătate a gândului, scrie limpede: Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Nici mai mult, dar nici mai puțin, ci rob. Gândul trebuie făcut rob, căci, liber fiind, într-o lume păcătoasă, nu poate să asculte de Hristos și de calea sfințenii și a adevărului. De la gând pleacă aproape toate greșelile noastre, căci gândul e mașina unde se pregătește păcatul, încetul cu încetul. Tot gândul este cel din urmă loc de scăpare al păcatului, fortăreața în care se retrage el când e biruit, și de unde e foarte greu să-l dai afară? Câți creștini nu sunt care au biruit păcatul în fapte și în vorbe, dar care înăuntru lor sunt încă robi ai lui? O mulțime de gânduri, de mândrie, de osândă, de deznădejde, de îndoială, de lăcomie și de pismă ne otrăvesc viața. Bineînțeles, nu întotdeauna le putem împiedica de a ne străbate cugetul, însă le putem opri de a se înrădăcina și a locui în noi. Și cel mai bun mijloc pentru aceasta este să le supunem cercetării lui Hristos, rugându-l să ne scape de cele care sunt potrivnice voii lui Sfinte și făcând toate lucrurile la lumina și sub privirea Sfântului Său Duh. Iată câteva din gândurile sfinților părinți care ne vor ajuta să înțelegem și mai bine versetul de mai sus. Sfântul îngură de Aur spune După cum trupul se păcătoșește prin stricăciune, tot așa și sufletul se mângește de gânduri diavolești, de păreri rătăcite, de cugetări nesăbuite. Ava Moise Căci precum moara câtă vreme e mișcată de apă nu se poate opri de la sine, dar stă în puterea morarului să macine grâu sau neghină, tot astfel și cugetarea noastră, fiind mereu în mișcare, nu poate sta fără gânduri, dar stă în puterea noastră să gândim cele duhovnicești sau cele firești. Ilie Ecdicul Precum se ascund stelele când răsare soarele, Așa se sting gândurile când se întoarce mintea spre Domnul și împărăția sa. Isichie Sinaitul Precum fără corabie nu e cu putință a trece marea, așa fără chemarea lui Iisus Hristos e cu neputință a izgoni momeala gândului rău. Sfântul Macarie cel Mare când noi nu dorim și nu dăm gândurilor noastre dezordonate niciun fel de hrană, ci ostenim mintea cu voința noastră și constrângem gândurile noastre spre Dumnezeu, atunci și Domnul va veni de sigur cu voința sa la noi și ne va strânge la sine cu adevărat. Sfântul Tihon Stinge scânteia până n-a devenit flacără și ucide de vrăjmaș până când e mic. Evagrie monahul Gândurile le-a dat domnul omului ca pe niște oi păstorului bun. I-a mai dat pe lângă acestea și lege după care să păzească oile, loc de verdeață, apă de odihnă, caval și toiag. Și a să se hrănească și să se îmbrace de la această turmă, iar la vreme să-i adune fân, căci zice cuvântul, cine păstorește turma și nu mănâncă din laptele ei, Credinciosul trebuie, deci, să păzească turma zi și noapte, ca nu cumva să fie răpit vreun miel de fiarele sălbatice sau să-l Dacă un gând de ură, de lăcomie, de desprânare etc., se învârte în noi, să știm că o fiară l-a luat pe el, să păzim oile sub muntele Sinai, ca Domnul Dumnezeul părinților noștri să ne cheme din rug și pe noi și să ne dăruiască înțelepciunea semnelor și minunilor. Încheia citatul lui Evagrie Monahul Noi răsturnăm izvodirii din minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Încurcându-i mintea omului prin învățături și căi rătăcite, Satana s-a arătat ca dușman al lui Dumnezeu care, în dragostea lui, caută să aducă mântuirea și fericirea făpturilor sale căzute. Acest dușman, știind mai dinainte planul lui Dumnezeu de mântuire, a căutat să imite și să falsifice adevărurile sfinte înainte ca ele să fie date omului. E o izvodire a minții lui, o întăritură care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Iată ce spune Firmicus Maternus, un scritor creștin din secolul IV. Satana, care știa că Hristos va apărea în lume la plinirea vremii și va introduce în omenire, odată cu noua religie și tainele, a căutat să le introducă el mai înainte în celelalte religii pentru ca astfel creștinismul să apară ca o copie lipsită de originalitate a celorlalte religii. Toate acestea, practică losul dușman al neamului omenesc, le-a transplantat din sfintele preziceri ale prorocilor în pângăritele crime ale furiei sale. Încheiat citatul. Frații mei și noi și în afara noastră să împlinim versetul acesta. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dacă viața noastră este predată în întregime Domnului Isus, dacă ne ascundem în El ca într-o cetate întărită, nicio metodă vrăjmașă de luptă nu ne va putea birui. Când vin gânduri și îndemnuri vrăjmașe, fie dinăuntru, fie din afară, să le aducem înaintea Domnului și Mântuitorului nostru prin rugăciune și El le va topi cu puterea sa. Orice gând al nostru, care nu vrea să devină roba ascultării de Hristos, este de la cel rău, deci să-l alungăm în dată din mintea noastră. Să curățim zilnic templul minții noastre, răsturnând toate mesele negustorilor care au pătruns înăuntru. Iubiți ascultători, cu acestea fiind spuse, anunțăm încheierea programului 2C059 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca bine cuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți aceia care se deschid să le primească. Amin.